Rugăciunea 72 Pentru darul rugăciunii cu lacrim și înhar. Aleluia, slavă ție, Doamne Isiristoase! Te iubim și te rugăm: dăruiește rugăciunea cu lacrim care spală inima și conștiința, alungă uitarea, răspândirea gândurilor. Nesimțirea ce cea pietrită. Duhurile necurate, prețuirea de sine, moleșala și nemulțumirea. Dar aduce darul pocăinței, adevărate, evlavia cea sfântă, râvna și răbdarea cea îndelungată, care rodește zrobirea inimii, trăirea cuvintelor, sfintelor scripturi, deschiderea ochilor conștiinței, a drumului, a porților, ca să urcăm cu răvna dreptele smereniei. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisăristoasă, te iubim și te rugăm, dăruiești-ne izvorul cu apă via rugăciunii în duc și în adevăr, continuă și concentrată, curată și binecuvântată ca o icoană, în altarul cugetului așezată, ca o cruce în inimă purtată ca semn, că în inima noastră să lași Duhul Sfânt și -a așezat, pentru noi cu duioșie s-a rugat, în lumina mintea noastră s-a îmbrăcat, și toate ispitele nu ne-au mai tulburat. Aleluia, slavă ție, Doamne Isus, te iubim și te rugăm, dar ne darul rugăciunii contemplate, plină de har, care face din sufletul, trupul, mintea și cugetul nostru un rug de rugăciune, arde toate păcatele noastre, alungă demonii și dușmanii, potolește fiarele poftelor și rânduiește viața noastră spre mântuire, sfințire și desăvârșire, aduce o pace adâncă în suflet, fiindcă dă o trăire duhovnicească a cuvintelor Sfintei Evangheliei, a luminii, a iubirii, a cunoașterii.